Трансформация, как един ненужен, изхвърлен или използван вече предмет може да заживее нов живот и да се превърне в произведение на изкуството, такова за което колекционери са готови да платят сериозни суми и още по-важното, как това може да помогне на младежите в ромските махали. Ро Ум е наименованието, което група хървати, колектив от представители на ромската общност, там и няколко свободни артисти, освободени и от предразсъдъци, правят и пренасят своя опит и в Пловдив, в Шекермахала, и в Столипиново. Неделя по обед, когато никой не може да предположи, че едно средно училище работи и че в него се работи, отивам там. То са някои от нашите предмети Заснети на видео? Говорите ли английски горе долу А другите ви езици? Хърваски. Хърватски. Хърватски. Вие са този хрватски артист, който е въвлечен в проекта? Да, аз и моя колега е отговорът, който ми дават. Плизаме в другата стаи, където... където... Където заварвам друга ситуация. РОУМ е един Рома. РОУМ uh, -Um е един от started, проектите на Ромската младежка организация на Харватия. Започнахме го преди три години, казва Милан, млад мъж с работнически ръкавици, който заварява две железа. Те след минути ще се превърнат в физиашни рога на чудото създание, което наподобява приказан петел. Милан Митрович, синиша Сенат Мусич, заедно с Тамара Пуховски и Ягода Новък, създават този колектив в Славонски брод, близо до границата на Харватия с Босна и Херцеговина, като първото социално арт предприятие на Роми, заедно с Хървати. No. Ромската общност най-много голяма в Харватия. Около 20 хиляди сме. А тук само в Пловдив са повече от два пъти повече. Казва Милан, който от 9 дена работи с ромски деца от две ромски училища. В Шекер Махала, и в училище Найден Геро в Столипинови, Столипиново, където ги намерих в неделя по обед. Какво означава Роум? Откъде идва това У по средата? Питам Ягода Новак, ръководителката на проекта. It's a Roma and Роми и уметници роми-умирники. Of... Това е от роми и художници. Идеята е на двама души от ромската общност и две жени, които сме експерти в човешки права. Идеята беше да включим и художници, които да покажат на ромите как да използват някои техники от изкуството, за да увеличат добавената стойност на произведенията на изкуството към това, което самите те правят най-добре. Те знаят много повече от нас за това как да събират и използват на ново, вече изхвърлени предмети, например. Казва Ягода Новък. Използват се непотребните, вече изхвърлени вещи и така всъщност от текстил, метал, дърво и от разкази се ражда брандът, вече разпознаваем и сериозно подкрепян от европейския съюз, от града Риека, където ще е следващата европейска столица на културата, и от големи международни фундации и институции, като Гьоте институт, различните посолства. България е първата страна след Харватия, където роум Ум пренаси своя опит. Ро-ум и на български носи особен смисъл, като игра вътре в думата, защото освен представител на ромската общност, включва и понятието ум. Ако на хрватски е уметник, художник, то на български си има значението на ум, на нещо умно и също на качество, което не бива да забравяме. Нашите ромски колеги ни казаха, ами това е ромски ум Roma, на български, така че да, това е ромски ум и ромски артист-художник допълва ягода. Не рециклираме об... отпадъци. Обратното е, взимаме неща от буклука и ги превръщаме в произведения на изкуството или в Мебели, казва Ягода, и допълва, че в България се сблъскват с много стереотипи. Когато пътуват с такси към Столи по Иново, всеки път таксиджиите им повтарят как ромите не работят, защото не искали да работят или не може ли. А това е чист предразсъдък, расизъм, защото хората, които го използват, просто не знаят или си затварят очите за цялата картина. Не знаят защо е така, защото често никой и не показва на ромите как да се справят. Не им показва, че и те могат. И защото си затварят очите пред това колко е трудно изобщо за да започнат. Да започнат да учат, да започнат да работят. Много, много неща са невъзможни за тях. I have same in I was Имах същата ситуация в Харватия. Аз бях обичан в началното училище от учители от ученици, но в гимназията започнаха трудностите ми. С един от професорите и един от майсторите там. Те Та ме гледаха с различно око. заради моят различен цвят на кожата и религия. Скъсаха ме, а преди това никога не бях имал двойки. Спрях да ходя в неговите класове, изпаднах от училището, а пък исках да продължа да уча. Всички казваха, че вината е моя. Но... Човек няма един и същ старт на практика. После платих 2000 евро да завърша, да продължа да уча, включително курсове за строител, за варчик и после отидох в университет. Сега съм втора година и уча начална педагогика, казва Милан и в Средно училище Найден Геров намираме педагогът, който наистина се вълнува от неочакваната врата, която отваря платформата РОУМ -Um пред неговите ученици. Това е учителката по Трудово, която вече четвърта година работи в Средно училище Найден Геров в Столипиново. Госпожа Решеткова съм. Учениците, с които участвам в проекта, са от моя клас. Три момчета, ще ги видите горе, са в стаята при фотографа. С голямо желание, ентузиазъм, се включиха. За пръв път. Участваме в такъв проект. От из, използване неща, които вече не са нужни, с помощта на артистите, които дойдоха от Харватия uh -huh. и Нели, се научихме да правим нови неща. Да виждаме смисъл в нещо, което обикновено хвърляме. Лицата радват ли се от това, че могат да развихат въображението си? че трябва Много да помисли... са ентусиазирани. Сутрин, преди часа, в който сме обявили да се верем, uh -huh. са тук и чакат. Не се наложи да ги търся. аз имах опасение, че са и неделя трудно ще дойдат, защото преседните са натоварени, но и тримата и е сега вторник сме на изложба в Капана и се надявам и родителите им да дойдат, да ги уважат и да увлечем и други деца след нас. Тази програма на Министерството за мотивирани учители, което включва допълнително заплащане, ако работят в... с деца от ромската общност, среща трудности, защото учителите не искат да работят с ромски деца. Имате ли коментар по това? Преди да дойда тук, работи в професионална гимназия и след това в брати Миладинови в кичук Париж, в града, който не е работил в такова училище. Ако дойде и започне да работи, не знам дали ще остане. Лично аз, с 25 години педагогически стаж съм, изключително е Много трудно, защото децата не говорят нашия език, те се самоопределят като турци. Вкъщи гледат турска телевизия, говорят си на турски, и като дойдат в пети клас, трябва им приводач за да ни разберат какво ние искаме от тях. същото време, учебната програма е много утежнена. Тя е същата, като в другите училища. Добре, ден, значи трябва да е по-утрано и трябва по-сериозно да се преподава български. Буби трябвало децата още от 4 годишна възраст детските градини да започнат да учат език. А вие защо сте тук? Какво ви кара да сте тук? А, ами аз, когато започнах интервюто ми с стария директор, който му назначи, господин Въргулев, той ми обясни следното. Момиче, имаш диплома, много хора имат дипломи. За мен е важно къв човек си. Ако ти децата ги приемаш, ще ги харесваш, ще ги обикнеш и те ще обикнат. Направи така, че да искат да идват при тебе, стаята да не ти е празна и дори да не се предаваме методичната единица за деня, ако децата искат да дойдат и да слушат, ти си свършила работата. И когато те харесат и те приемат, вече ти си тяхната госпожа. Нашата госпожа е Чок Гюзел и идват. От там нататък, колко нямат химикали, колко нямат тетрадки и дали са запомнили всичко... Но ако има проблем да спакаме дете, първо да сме говорим за това, какво се е случило. Защото аз това искам да работя. Трудно ми е, но ще остана. Към работната ни неделна група се присъединява и младата Хана Роуз, която говори български, защото отдавна живее тук. Хана е художничка и се радва, че е част от този проект. Роуз, е тук Хана е в Сърлипиново и други е ромски. И махали, те правят нещо ново, нещо старо. Сега това е модна и те правят изкуство. И много готини неща сме правили. И аз съм тук като художник. Тези неща, които се получават, арт творби, ще отидат в един хипстърски квартал. Капана <сък> <Да>. като капана. <сък> да. Това помага ли на общността? Аз мисля, че това е много хубаво, защото хора може да, да има good relation. Да, да, и за хора да казат нещо добре за тези обекти об... об... об... об... об... об... и за тези хора тук. И това нещо е много модно в изкуство, в хипстерски място, но и тук стане също в кабинета по Трудово намирам и един от българските ученици в това необикновено начинание, което ще отведе изработените от тях предмети на изкуството в изложбената зала в центъра на Пловдив, като европейска столица на културата. Любомир Сонай Митев. Да, харесвам и ами класната ми каза. И ми пита искаш ли да участваш. И аз участвах. Най-интересно ми беше, че... Ще правя каквото ми дойде на ум и ще се запозная с нови хора. Събирате неща, които иначе какво ще се случи с тях? Ами, изкуство. А откъде ги намирате нещата? Ами, от нас. От... И, например, тук какво виждам? Виждам една дръжка. Нали така? Дръжка на врата. И тя ще продължи ли да бъде дръжка на врата или ще се превърне в нещо друго? Мисля, че ще се. Превърне в нещо друго. Какво е най-важно за един млад човек от твоята общност? Образованието. Отново към Милан от Харватия, който освен художник е и ромски активист, а в момента учи за учител. Едно послание на език, който може и да ви очуди, но ние разбираме и за това ще оставим без превод. Могу да им кажем, да ако съм я крив, мое дете ни е криво трябва да се даде да има доста, да може да учи,